כשעון מים כבירים יישעון. לאומים, כשעון מים רבים יישעון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמוץ הרים לפני רוח, וגלגל לפני סופה. לעת ערב, והנה בלחה, וטרם בוקר עיננו. זה חלק שוסינו, וגורל לבוזזינו.